Než ale stačil vykřiknout, natáhla se z boku nějaká ruka a to, o čem si myslel, že je obrovský oční důlek s okem, se změnilo v největší lupu, jakou v životě viděl, která byla připevněna na kloubovém závěsu na hlavě jejího majitele. Jenže tvář, kterou odsunutá lupa odhalila, byla, když už mluvíme o hrůzách při nich vysychá fůstech, sotva vylepšením. Oči byly v různé výšce, jedno ucho větší než druhé, obličej doslova změť jizev, ale to všechno nebylo nic proti vlasům a účesu. Igorovi mastné černé vlasy byly zčesány ku předu do mohutné převislé patky po vzoru některých hlučnějších muzikantů, kteří v poslední době přišli v městě do módy ale ta Igorova se skládala z vlasů tak dlouhých, že stačilo, aby pohodil hlavou a jistě by ohrozil oko každého kolem jdoucího. Podle toho, jak vypadalo jeho pracoviště, byl by však pravděpodobně schopen vrátit to oko zpět, kam patří. Na jedné polici stálo velké akvárium a z jeho dna stoupal řetízek bublinek. V akváriu plavalo líně sem a tam několik brambor. Tuhle mladý Igor je pracovníkem našeho oddělení soudního lékařství, vysvětlovala Mikulášovi Angua. Tohle je pan ze slova, chce se podívat na pacienty. Mikuláši neunikl pohled, jež Igor vrhl na seržantku, která dodala, pan Elániu s tím souhlasil. No, tak tudy ukázal Igor a protlačil se kola Mikuláše do chodby. Člověka vždycky potěší, když přijde nějaká návštěva. Pane ze slova, zjistíte, že tady dole máme celkem pohodlné cely. Skočím a donesu k Proč mu občas ujede to H? zeptal se Mikuláš, když Igor odkulhal k velké skříni. Pokouší se být moderní, vy jste ještě nikdy nepotkal Igora? No, takového, jako je tenhle ne. Vždyť má na pravé ruce dva palce. Je z Ibrvaldu. Igorové razí politiku sebevylepšování. Jsou to skvělí chirurgové. Jen si dávejte pozor, abyste žádnému z nich nepodal ruku za bouře. Tady tam máme. Ozval se Igor, který se přikradl naspět. Tak, a koho dřív? Lorda veterinary ho, nadhodil Mikuláš. Ten pořád ještě spí. Cože, celou tu dobu? Na tom není nic divného. Byla to moc ošklivá rána, co? Seržantka hlasitě zakašlala. Já myslel, že spadl z koně, Podíval se Mikuláš. Ale samozřejmě, ovšem, Ošklivě se narazil, když padl na zem. O tom není pochyb, ozval se pohotově Igor s pohledem upřeným na Angu. Otočil klíčem. Lord Vetinary ležel na úzké posteli. Tvář měl bledou, ale zdálo se, že spí klidným a pravidelným spánkem. A to se celou tu dobu ještě neprobudil? divil se Mikuláš. Nee. Kontrolují ho zhruba každých patnáct minut, nebo tak. Není to zase nějak zvláštní. Občas prostě tělo řekny, spí. Slyšel jsem, že Patricej skoro vůbec nespí, vzpomněl se Mikuláš. Možná, že využívá příležitosti. Zahučel Igor a tiše zavřel celu. Pak odemkl vedlejší celu. Až uzel s ovázanou hlavou seděl na posteli, upíjel nějakou polévku. Když je uviděl, zatvářel se překvapeně a málem misku rozlil. Tak, jak se máme? Zeptal se Igor tak vesele, jak mu to tvář plná stehů dovolila. Cítím se mnohem lépe. Mladík se nejistě rozhlížel z jednoho na druhého. Tady pan ze slova by si s vámi rád popovídal, sdělila mu seržantka Angua. No, já půjdu s Igorem a pomůžu mu počítat jeho bolvy nebo tak něco. Mikuláše zanechali v rozpačitém mlčení. Vaš uzel patřil k lidem, jejichž charakter se dal jen velmi těžko odhadnout. Vy jste syn lorda ze slova, že? Vy píšete ty dopisy s novinkami, že? Ano, přikývil Mikuláš. Jak se zdálo, pro všechny vždycky bude jen synem svého otce. Hmm, říká se, že vás Lord vetinary bodl? Ano, říkají to. Ale byl jste tam. Zaklepal jsem na dveře, abych mu předal kopii jedné listiny, jak mě žádal. Lord Vetinary dveře otevřel, já vešel do místnosti a pak už si vybavuju jen, jak jsem se probudil tady a prohlížel mě pan Igor. Hm, to musel být pěkný šok, už klíbil se Mikuláš s kretičkým zábleskem píchy nad tím, že na těch událostech má kometa svůj, byť nevelký podíl. Říkají, že kdyby nebyl Igor tak šikovný sihlou a nití, byl bych ochrnul na pravou roku, přiznal vaš uzel upřímně. Ale máte zavázanou i hlavu, neubránil se Mikuláš. Myslím, že když, jsem, když se, no ať už se stalo cokoliv, musel jsem se o něco uhodit, odpověděl vaš uzel. Bohové, pomyslel si Mikuláš, on je v rozpacích. Mám všechny důvody se domnívat, že tady došlo k nějakému omylu, pokračoval vaš uzel. Bylo jeho lordstvo v poslední době hodně zaměstnáno, jeho lordstvo je vždy hodně zaměstnáno. Je to jeho práce. Víte, že ho tři lidé slyšeli prohlásit, že vás zabil? To nedokážu vysvětlit. Museli se splést. Najednou slova ostře odsekával. Teď už musím být velmi blízko, pomyslel si Mikuláš. A proč myslíte, že... Začal a jeho dojem se potvrdil. Myslím, že s vámi nemusím mluvit. Zamračil se váš uzel. Nebo ano? Ne, ale. Seržantko? Vykřikl váš uzel. Ozvali se rychlé kroky a dveře celé se otevřely. Prosím? Rozhavar mezi mnou a tímhle gentlemanem skončil. A navíc jsem hrozně unavený. Mikuláš si povzdechl a zavřel zápisník. No díky, opravdu jste mi pomohl. Když pak procházel zpět chodbou, řekl Angué. On očividně nechce uvěřit tomu, že by na něj zautočilo jeho lordstvo. A podívejte se na něj, poznamenala seržantka. Zdá se, že ta rána do hlavy musela být hodně silná, pokračoval Mikuláš. Myslíte? Podívejte, dokonce i já cítím, že tady něco smrdí. Jste dobrý? Aha, už klíbil se Mikuláš. Vy jste navštěvovala komunikační školu pana Elánia, co? Že by? Odpověděla seržantka Angua. Loyalita je úžasná věc. Skutečně? Ven se jde tudy. Jen co Angua vyprovodila Mikuláše na ulici, vrátila se nahoru do Elániovy kanceláře a těše za sebou zavřela dveře. Takže si všiml jen chrličů, Řekl Elánius, který z okna pozoroval Mikuláše odcházejícího ulicí. Očividně, ale neporceňovala bych ho, pane. On si umí všimat. Tu mátovou bombu trefil naprosto přesně. A kolik policistů by si všimlo, jak hluboko se ta střela zarazila do podlahy? O to je na neštěstí pravda. Všiml si i Igorova druhého palce a nevěřím, že by si někdo jiný všiml plovoucích brambor. Igor se jich ještě nezbavil? Ne, pane. Pořád věří, že instantní file s pomfrity a tatarkou už jsou na dosah ruky. Eániu si povzdechl. No, tak dobrá, seržantko, zapomeňte na brambory. Jaká je pravděpodobnost? Pane, vím, co se děje dole na strážnici? Nebyli by to ani policajti, kdyby někdo nevedl zápis. Na pana ze slova? Jistě. No, šestku deseti, že bude příští pondělí po smrti, pane. Můžete neoficiálně rozšířit, že se mi tyhle věci nelíbí. Rozumím, pane. Zjistěte, kdo vede zápis a jestli je to noby, tak mu se seberte. Dobrá, pane. A co pan ze slova? Elánius na okamžik upřel oči ke stropu. Kolik mužů ho hlídá? Dva. Noby má obvykle v těchto věcech velmi dobrý odhad. Myslíte, že to stačí? Ne. Ani já ne. Jenže jsme v tísni. Bude se muset poučit tím těžším způsobem. Potíše v tom, že když se má člověk poučit tím těžším způsobem, dostane jen jedinou lekci. Pan Tulipán se vynařil z temné uličky, kde právě vyjednal zakoupení velmi malého balíčku něčeho, co se vkrátku ukáže být práškovým jedem na krysy říznutým namletými krystaly prostředku na praní. Pan Zechrhajc si mezitím četl nějaký velký kus papíru. Co je to? zeptal se pan Tulipán. Řekl bych, že potíže, odpověděl pan Zechrhajc, složil papír a zasunul ho do kapsy. Určitě! O tohle město už mi začíná líst ani nervy, prohlásil pan Tulipán popuzeně, když vykročili dál po ulici. Mám ani bolení hlavy a bolí mě ta noha. Ano, mě taky pokousal. S tím psem jste udělal velkou chybu. No, to chcete říct, že jsem na něj neměl střílet? Ne, já říkám, že jste ho neměl minout. Utekl. Je to jenom pés. Proč tolik naděláte se s aným psem? Je to něco úplně jiného, než kdyby to byl nějaký ani věrohodný svědek. Nikdo nám nic neřekl o nějakým aným psovi. Cítil, jak ho začíná pálit kotník, temný náznak toho, že si někdo v poslední době nečistil zuby. Jen si to zkuste dnes člověka, když vám přitom na kotníku vysí zakousnutý aný pés. A jak je možné, že nám ta Anna zombie neřekla, že je ten chlápek tak ani rychlej. Kdyby se nedíval na toho, ta termana byl by mě ani dostal. Pan Zechrhajc pokrčil rameny. Ale v duchu si to samozřejmě poznamenal. Pan Kosopád zapomněl nové firmě sdělit celou řadu věcí a jedna z nich byla, že se veterinary pohybuje jako had. Tohle bude toho právníka stát hodně peněz. Vždyť Patricej pana zechrhajce málem pořezal. Byl ale pišný na to, jak bodl úředníka a vystrčil Karla ven na odpočívadlo schodiště, aby něco zablábolil těm hloupým sloužícím. To ve scénáři nebylo. A to byl přesně ten druh služeb, jaké jste mohli od nové firmy očekávat. V chůzi spokojeně luskl prsty. Ano, dokázali bleskově reagovat, improvizovat, dokázali být kreativní. Promiňte, džentlmeni, měli byste okamžik. Z uličky před nimi vystoupila postava a v každé ruce třímala nůž. Cech zlodějů, představila se. Když dovolíte, tohle je úřední přepadení. Ke zlodějovu úžasu se zdálo, že ani pan Tulipán, ani pan Zichrhajc nejsou nijak překvapeni, natož vystrašeni, a to navzdory velikosti nožů. Tvářili se jako pár lepidopteristů, kteří narazili na zcela nový druh motýla a zjistili, že na ně mává malou síčkou na motýli. Úřední přepadení, opakoval pan Tulipán pomalu. Aha, vidím, že jste v našem krásném městě na návštěvě, usmál se zloděj. Pak tohle považujte za svůj šťastný den, pane a pane. Budete oloupeni o 25 dolarů, což vám zaručí imunitu před další pouliční loupeží na dobu celých 6 měsíců, k tomu si můžete libovolně zvolit prémii v podobě sady vkusně zabalených křišťálových vinných sklenek nebo soupravy grilovacího nářadí, které vám budou závidět všichni vaši přátelé. Tato nabídka platí jen do konce následujícího týdne. To chcete říct, že jste tady jako. Uředně, ujišťoval se pan Zichrhajc. To jako, a náloupeš po dobrým, řekl pan Tulipán. Jistě, pane, Lord Vetinary si myslí, že protože ve městě bude vždycky nějaký zločin, může už být rovnou organizován. Pan Tulipán s panem Zichrhajcem se na sebe podívali. No, oficiální je moje přezdívka. Pokrčil pan Zechrhajt z rameny. Je to na vás, pane Tulipáne. A protože jste ve městě nový, mohu vám nabídnout velmi výhodnou vstupní 100 tolarovou loupež, která vám následně zaručí imunitu na celých 26 měsíců. A k tomu dostanete brožurku, v níž jsou zmíněny všechny restaurace, námezní stáje, módní obchody a poukázky v hodnotě celých 25 tolarů, které platí ve většině zábavních podniků města. Vaši sousedé a známí budou obdivovat, ruka pana Tulipána vyletěla jako blesk. Podobná trsu banánů chytila zloděje pod krkem a udeřila jeho hlavou o zeď. Bohužel, přezdívka pana Tolipána je hnosák, dodával pan Zichrhajc a zapaloval si přitom cigaretu. Masitě znějící projevy zuřivosti jeho kolegy se mu ozývali za zády, když zvedl vinou sklenku a kriticky se ji prohlížel. Fuj! Taková lacina, napodobenina, vždyť to nemá s křišťálem nic společného. Prohlásil znechuceně. Komu už se dneska dá věřit? To člověk propadá bez naději. Zlodějovo tělo se svezlo k zemi. O, oh, myslím, že si vezmu tu sadu grilovacího nářadí. Uvažoval nahlas pan Tulipán a překročil ležící tělo. Tady vidím... Že ta sada obsahuje tolik užitečné a nepostradatelné špikovačky, dokonale anatomicky tvarované obracečky a několik speciálních kleští na maso, které přidají vaší radosti z opékání mase na čerstvém vzduchu čtvrtou dimenzi. Roztrhl krabici a vytáhl z ní modrobílou zástěru, kterou s kritickým výrazem prohlédl. <laughs> Smrt kuchaři. Zasmál se a natáhl se ji přes hlavu. Oposlište, tohle je klasická věsička. Já si pořídím nějaký aný přátelé, aby by mohli závědět všechna ta jídla opékaná na čerstvém vzduchu. A co ty aný poukázky? Takové věci nejsou většinou k ničemu. Zavrtěl hlavou pan Zechrhajc. Je to jen způsob, jak lidem prodat něco, co nikdo nechce. Podívejte se sem... 25% slev a šťastný nákup ve Furbyho paláci zelí. Odhodil pražurku stranou. No, nebylo to tak docela špatný, bručil pan Tulipán. A měl u sebe akorát 25 dolarů, takže jsme vlastně udělali a ne kšeft. Budu rád, až odsud budeme pryč. Mračil se pan Zichrhajc. Tahle místo je hrozně divné. Pojďte, ještě trochu vyděsíme tu mrtvolu a vypadneme. Jííí, Pokřik divokého kamelota se rozléhal s šeřilým náměstím. Mikuláš, který se vracel do Třpitné ulice, si pomyslel, že se dnešní noviny pořád ještě slušně prodávají. Jen náhodou, když kolem něj procházel jeden z občanů, zahlédl hlavní titulek. Žena porodila kobru! že by se Charoza vydala další vydání sama. No to není možné, rozběhl se k prodavači. Nebyla to kometa. Titul ve velkém provedení v pultučném písmu, které bylo mnohem kvalitnější než to, co produkovali trpaslíci, zněl Ank Morporský informátor. Novinky, o nich jinak jen slyšíte. Dvě pence. Co to má všechno znamenat? Zeptal se prodavače, který byl nad skupinou rumových přátel alespoň o tři vrstvy povrchové špíny. No co všechno? No tohle všechno? Intervju s vaš uzlem Mikuláše velmi podráždilo. Jo, to se mě neptejte, šéfe. Jediný, co o tom vím, je, že za každý prodaný papír dostanu peňáka. Polévkový dešť v Genově? Slepice během hurikánu snesla tři vejce? Kde to všechno sebrali? Hlejte, šéfe, kdybych uměl číst, tak bych tady asi neprodával nějaký blbý papír, ne. Někdo jiný začal vydávat noviny, došlo Mikulášovi. Sjel očima k drobnému tisku dole na patě stránky a je třeba říci, že v těchto novinách ani malé písmo nebylo moc malé. Na trspitné ulici? Vzpomněl si na dělníky s bednami a balíky před starým skladištěm. Jak někdo mohl? Ale cech rytců by mohl, že? Lisy už měli a taky měli peníze. Jenže dvě pence, to bylo neslíchané dokonce i za jediný list těch jejich nesmyslů. A když prodavač dostane penci, jak může vydělat jaké peníze tiskař? Pak si to ale uvědomil. V tom to vůbec nebude. Je to v tom, že někdo chce kometu vyřadit z provozu. Na protější straně ulice téměř proti k belíku už byl vyvěšen obrovský červeno-bílý štít informátora. Venku stála řada vozů. Zpoza po otevřených dveří tiskárny opatrně vyhlížel jeden z dobrohorových trpaslíků. Už te mají cily si, oznámil Mikulášovi. viděl jste, co udělali? Dostali to vydání ven za půl hodinu. Dobrá, ale je to jen jeden list a všechno je to vymyšlené. Myslíte? I to o tom hadovi? O vsadím tisíc dolarů, že ano. Nikoláš si vzpomněl na menší tisk, v němž se pravilo, že se ta věc odehrála v Lankre. Poněkud přibrzdil. No, sto dolarů rozhodně. Ale to není to nejhorší. Pokračoval trpaslík. Pojďte raději dovnitř. Uvnitř sice duněl lis, ale většina trpaslíků jen tak posedávala kolem. — Chceš slyšet hlavní titulky? — přivítala ho Sacharóza, když vstoupil. — No, jsem s tím. — povzdechl se Mikuláš a usedl za svůj přeplněný stůl. — Cech nabízí trpaslíkům tisíc dolarů za jejich tiskařský lis. — No to snad! — Upír ikonograf a těžce pracující redaktorka přetahování nabídkou platu ve výši 500 dolarů měsíčně. No ale trpaslíci jsou v píči s papírem. Cože? To je citát pana Dobrohora, vysvětlovala sacharóza. Nechci předstírat, že vím přesně, co to znamená, ale chápu to tak, že už mají papír jen na jediné vydání. A když budeme chtít další, budou nám ho účtovat pětkrát draž než předtím, doplnil přicházející dobrohor. Ryci ho kupují, chtějí všechny zásoby a ještě si přiobjednávají, říká král. Král? Mikuláš nakrčil čelo. Myslíte, pana krále? Jo, krále zlatý řeky, přikývil trpaslík. Na druhé straně bychom tu cenu ještě mohli zaplatit, ale kdybychom to měli prodávat za dvě pence jako ti naproti, pracovali bychom prakticky za darmo. O to řekl tomu chlapíkovi z cechu, že jestli sem ještě jednou vleze, on o to poruší svou přísahu, vyprávěla sacharóza. Děsně se rozřil, protože ten chlap se z něj snažil vymáčknout, jak dělá ty obrázky, co se dají rovnou tisknout. A co ty? Zůstávám. Nevěřím jim, jsou zákeřní jak hadi. Připadají mi jako lidé z velmi nízkých vrstev. Ale co budeme dělat? Mikuláš se zakousl do nechtu na palci a nepřítomně zíral na desku stolu. Když pak pohnul nohou, narazil špičkou boty do bedínky z penězi, která vydala uklidňující plný zvuk. Mohli bychom o něco zmenšit rozsah, navrhl Dobrohor. Ano, Jenže pak byli lidé naše noviny asi nekupovali, odporovala Sacharóza. A oni by je kupovat měli, protože v nich jsou skutečné novinky. Jenže ty v informátorovi vypadají zajímavěji, to musím připustit, zabručel Dobrohor. No a proto, že v nich ve skutečnosti nemají žádná opravdová fakta, vyštěkla Sacharóza. Kupněte, mě nevadí, když budu zase brát jen jeden tolar. A o to říká, že bude pracovat za půl tolaru, když bude moc dole ve sklepě. Mikuláš pořád ještě upíral pohled do prázdna. Máme kromě pravdy něco, pronesl najednou podivně nepřítomným hlasem, co by neměl i cech. Dokážeme tisknout rychleji? Jeden lis proti třem? To ne... Zavrtil hlavou Dobrohor. Vsadil bych se ale, že dokážeme rychleji sázet. A to znamená, pravděpodobně dokážeme dostat noviny na ulici jako první. Dobrá, to by nám mohlo pomoct. Sacharozo, znáš někoho, kdo hledá zaměstnání? Jestli někoho znám, to jsi nečetl dopisy? No, abych se přiznal... Spousta lidí schání zaměstnání. Tohle je Ank Morpork. No dobrá, najdi tři dopisy v nichž je nejméně gramatický chyb a pošli roky ho, aby najal jejich autory. Jeden z nich byl pan ohybný, varovala Sacharoza. Chtěl by ještě další práci. V poslední době moc zajímavých lidí neumírá. Věděl si, že navštěvuje všechny možné schůze a společnosti a zapisuje si pro vlastní potěšení všechno, co se tam řekne? A myslíš, že to zapisuje přesně? To bych se skoro vsadila, je to jasně ten typ. Ale nevím, jestli máme tolik místa, abychom... Od zítřka půjdeme na čtyři strany. No, co se na mě tak díváte? Mám další údaje o aféře veterinary a máme... No, dvanáct hodin na to, abychom sehnali nějaký papír. Už jsem ti řekl, že nám král další papír za slušnou cenu neprodá. Ozval se Dobrohor. Takže to máme další článek do našich novin, prohlásil Mikuláš. Já jen řekl, že... Ano, já vím. Musím napsat nějaké věci a pak za ním zajdeme. Spolu. Jo, a pošlete někoho na semaforovou věž, ano? Chtěl bych poslat zprávu králi Lankré. Myslím, že jsem se s ním jednou potkal. V semafory stojí peníze, spoustu peněz. Stejně to udělejte. Nějaké peníze ještě dohromady dáme. Mikuláš se naklonil nad žebřík do sklepa. O to! Z otvoru se vynořil upír a zastavil se, když byl horní polovinou těla nad zemí. V ruce svíral ikonograf. I co, průtipy, můžu utělat? Nenapadá tě něco, co by nám pomohlo prodat víc novin? A co, pís, chtěl o mě teď? O prázky, co fiskočí se stránky? O prázky, co foní? Nebo chrají obrázky, co sledují očima sem a tam? No, nemusíš si to hned brát osobně. Kdybych po tobě chtěl barevné obrázky nebo něco takového, ale já se jen ptám, jestli... Barevné obrázky? Pozvedl upír obočí. A to je všecko? Barevný v obrázky? To je prnkačka? A kdy by si to přál? To se udělat nedá, odfrkl se pohrdavě Dobrohor s nezlomným přesvědčením. Ale, torší katefi, máte tati někde místo, co tělají fárevní sklo? Jistě, znám drpeslíka, který má dílnu na barevné sklo v zapudrované ulici. Dokáží ho tónovat dostat od stínu, ale já bych potřeboval v sorkích hned. A taky párev, Můžete sechnat i v sorky páre, vše? O To je jednoduché, jenže budete potřebovat stovky různých barev, že? Ne, ne, tak to není. Já vám udělám seznam, co já budu potřebovat. Já vám nemůžu slípit kvalitu barlejk a silno ruka hned na poprvé, co kočka fiskoči z pytle. Samozřejmě... Tedy nebůžete po chtít tu jemnou chrust větel na podsymním listí nebo po tak něco. Ale tam, kde putou fýrasný parfy, to bude fajn. Myslíte, že by to stačilo? No to by bylo úžasné. Děkuji, fám. Mikuláš vstal. A teď navštívíme krále Zlaté řeky. Vždycky jsem přemýšlela, proč mu tak lidé říkají, ozvala se Sacharóza. Vždyť městem žádná zlatonosná řeka neteče, že ne? Gentlemeni, pan Kosopád čekal ve vstupní hale prázdného domu, když vešla nová firma, vstal a sevřel svůj kufřík. Vypadal, jako kdyby byl ve výjimečně špatné náladě. Kde jste byli? Byli jsme něco zakousnout, pane Kosopádé. Dnes ráno jste se neukázal a pan Tulipán dostal hlad. Říkal jsem vám, že se máte držet hodně při zemi, nikde se neukazovat. A pan Tulipán se umí skvěle držet při zemi. Ale všechno se dokonale podazilo. To už jste musel slyšet. A poslište, Téměř jsme přišli o život, protože jste nám neřekl spoustu věcí. To vás ovšem bude hodně stát, ale jinak, kdo by se o nás zajímal? Takže v čem je problém? Pan Kosopát na ně upřel ošklivý pohled. Můj čas je drahý, pane Zechrhajci, nechci to protahovat. Co jste udělali se psem? O tom psu nám nikdo nic neřekl. Odpověděl pan Tulipán a pan Zichrhajc cítil, že použitý tón byl špatný. Aha, takže jste se se psem setkali, skonstatoval pan Kosapát. Kde je? Oprýč, opravdu... utekl, pokousal na voba na nohou a utekl. Pan Kosapát si povzdechl. Znělo a páchlo to jako vánek z prastaré hrobky. Řekl jsem vám, že členem hlídky je i vlkodlak. No a co? Zabručil nechápavě pan Zichrhajc. Pro vlkodlaka nebude těžké se se psem domluvit. Cože? To nám chcete říct, že my lidi budeme poslouchat nějakého psa? Vrtěl hlavou pan Zichrhajc. Na neštěstí ano. Přikývil pan Kosapát. Pes musí mít osobnost, osobnost se hodně počítá a úřední precedenty jsou naprosto jasné. V dějinách města džentlmeni proběhly v různých dobách soudní procesy se sedmi prasaty, skupinou kres, čtyřmi koňmi, jednou blechou a rojem včel. V Laňském radce byl připuštěn jako svědek obžaloby v případu úkladné vraždy papoušek, a já pak organizoval jeho zařazení do programu na ochranu světků. Myslím, že dnes žije hodně daleko odsud jako přerostlá andulka. Pan Kosopád potřásl smutně hlavou. Zvířata tedy, bohužel, mají u našich soudů své místo. Existuje sice celá řada námitek, které by se daly vznést, ale podstatné je, pane Zichrhajci, že velitel Elánius na tom svědectví postaví celý případ. Začne se vyptávat lidí. Už teď ví, že něco není v pořádku, ale musí pracovat v prostoru daném důkazy a stopami a nemá ani jedno, ani druhé. Jsem přesvědčen o tom, že jakmile najde toho psa, snad na celý případ rozuzlí. Tak mu šoupněte pár tisíce, je to... Navrhl pan Zichrhajc. To zabere na každého policajta. Pokud se nepletu, tak poslední člověk, který se pokusil podplatit velitele Elánia, není ještě dnes schopen používat jeden z prstů, odpověděl pan Kosopád. Udělali jsme všechno, co jste nám ani řekl, vykřikl pan tulipán a ukázal na pana Kosopáda prstem podobným tučné klobáse. Pan Sopác je prohlížel, jako kdyby je viděl poprvé. Zapte kuchaře, prohlásil. Jak zábavné, jenže já měl na začátku dojem, že najímám profesionály. Pan Zechrhajc přesně věděl, co bude následovat a podařilo se mu zachytit pěst pana Tulipána ještě než dopadla, i když ho síla úderu zvedla ze země. Ty obrálky, pane tulipáne, zatrlkoval. Ten muž zná věci. O těžko si bude něco pamatovat, když bude ani mrtvej. A víte, že naopak právě potom máte myšlenky na jedno křišťálově čisté? Řekl pan Kosopád a vstal. Pan Zicherhajc si všiml, jak se zombí zvedá. Zapojuje nikoliv všechny svaly na jednou, ale postupně jednotlivé skupiny, takže ani tak nevstává, jako se rozkládá směrem zhůru. Váš další pomocník je v pořádku, zajímal se Kosapát. Máme ho zpátky ve sklepě. Dali jsme mu nějaké pití a už se je zas umotal, jak povříslo, odpověděl pan Zechrahajc. Jenom nechápu, proč se ho nemůžeme zbavit ravnou. Vždyť se dal málem na útě, když Patricie uviděl. Kdo by si v takovémhle městě všiml jedné mrtvoly navíc? Hlídka, pane Zichrhajci, kolikrát vám to mám vysvětlovat. Jsou vyjímečně dobří v tom, čeho všeho si dokážou všimnout. Tohle pan Tulipán jim toho moc ke všímání nenechá. Pan Zichrhajt se zarazil. Takže vy máte zhlídky skutečně strach, co? Tohle je Ankmarpark. morpork ocekl mu právník. Jsme velmi kosmopolitní město. Být mrtvým je v Ankmarparku někdy jen drobná nepříjemnost, chápete? Máme mágy, tvory různých velikostí. A těla mají zvyk se najednou objevit. Nechceme, aby cokoliv poskytlo hlídce nějaký klíč či stopu, rozumíte? Oni by byli ochotni poslouchat nějakou anou mrtvolu, zatvářil se znechuceně pan Tulipán. Nevidím důvod, proč by neměli. Vy to například právě děláte, odpověděla mu zambí. Pak se pan Kosapát přece jen trochu uvolnil. No, každopádně je tady jistá možnost, že budeme mít ještě nějaké využití pro vašeho pomocníka. Ještě jedno malé představení, abychom přesvědčili ty nepřesvědčené. Je příliš důležitý, než abychom se ho zbavili už teď. Jo, tak dobré. Budeme ho držet na flašce, ale za toho čokla chceme příplatek, odpověděl pan Zichrhajc. Je to jen pes, pane Zichrhajci, řekl pan Kosopáta a pozvedl obočí. Předpokládám, že dokonce i pan Tulipán by dokázal uvažovat bystřeji než pes. Jo, ale to budeme muset toho psa nejdříve najít, Odpověděl nenaloženě pan Zicherhajc a takticky se postavil před svého kolegu. V tomhle městě je spousta psů. Zombie si znovu povzdechla. Mohl bych k vašemu honoráři přidat dalších pět tisíc dolarů v kamenech. Dodal kosapát. Pozvedl ruku. A prosím, neurážejte mě ani sebe tím, že oba jednohlasně řeknete deset. Ten úkol není těžký. Psi ztracení ve městě skončí buď tak, že jsou na neustálém útěku před smečkami toulavých psů, nebo začnou nový život stejně snadno, jako si někdo natáhne nové rukavice. Chci vědět, kdo mi dává tyhle příkazy, ozval se najednou pan Zichrhajc. Cítil ve své kapse váhu dezorganizéru. Pan Kosapáce zatvářil udiveně. Já, pane Zichrhajci, Tedy jméno vašich klientů. Ale no tak, tohle je velmi politická záležitost, trval na svém pan Zicherhajc. Z politiky se bojovat nedá. Potřebuju vědět, jak daleko budeme muset utíkat, až se lidé dozvědí, co se stalo. A taky, kdo nás bude chránit, když nás chytí. V tomto městě, pánové, řekl pan Kosopát, Fakta nikdy nejsou tím, čím se zdají být. Postarejte se o toho psa a ostatní se postarají o vás. Plány jsou připraveny. Kdo může říci, co se doopravdy stane? Lidé se dají snadno zmást. A tady mluvím jako osoba, která strávila u soudních dvorů několik staletí. obecně se říká, že lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí natáhnout boty. Jaké odsouzení hodná nemorální fráze, co? Takže jen žádnou paniku a všechno bude v pořádku. A nebuďte také hloupí. Mí klienti mají dlouhou paměť a hluboké kapsy. Dají se najmout jiní zabijáci. Rozumíte mi, že? Pak sklapnutím zámku uzavřel svůj kufří. Přeji vám hezký den. A dveře se za ním zavřely. Za panem Zicherhajcem se ozvalo zachřestění To pan tulipán vytáhl z obalu svou sadu grilovacího nářadí. Co to děláte? A nás zombi už brzo skončí na konci několika děcha a najich dokonalých grilovacích jehel. Pak si nabrousím několik těch a nejch anatomicky tvarovaných obraceček. A pak, pak si na jeho aný prdeli udělám nový středověk. Bylo tady několik naléhavějších problémů, ale slova páně Tulipánova pana Zicherhajce zaujala. A to jak přesně? No, ho, myslím, že začnu majkou, odpověděl pan Tulipán se soustředěným výrazem pak rozličné lidové tance a tanečky, kultivace prostoru pro potřeby trojpolního systému, několik morových rán, a jestli ještě potom ta moje aná ruka nebude příliš unavená bude následovat vynález konského chomoutu. To zní zajímavě, připustil pan Zechrhajc. Tak a teď pojďme najít toho zatraceného psa. A jak to provedem? Inteligentně. Tak tenhle a nejspůsob děsně nenávidím. Říkalo se mu král zlaté řeky. To bylo ohodnocení jeho bohatství, úspěchu a zdroje jeho blahobytu, nikoli v skutečný popis klasické zlaté řeky. Je třeba říci, že co se týká přes dívky, udělal od své minulé, která zněla Jindra Močka, skutečný pokrok. Jindřich král vytvořil své bohatství důslednou a postupnou aplikací starého rčení, které někde četl a upravil pro vlastní potřebu. Dobrý hospodář i pro prd přes Na věcech, které se vyhazují, se dají vydělat peníze. Zvláště na těch opravdu lidských věcech, které lidé vyhazovat musí. Skutečný počátek jeho bohatství byl v oněch dnech, kdy začal nechávat vlastní prázdné kbelíky u různých hostinců, jídelen a ubytoven, a to zvláště u takových, které nebyly připojeny na kanalizaci, a bral jen minimální poplatek za to, že je odvážel, když byly plné stal se součástí života každého hospodského a majitele realit. Ti slyšeli uprostřed noci známé klink a obrátili se ve spánku se spokojenou jistotou, že jeden z mužů Jindřicha Močky právě přispěl svým malým podílem k tomu, aby byl svět vonavějším místem. Nikdo z nich už nepřemýšlel o tom, kam se podějí plné belíky a soudky, ale Jindřich Král přišel na něco, co mohlo být klíčem k obrovskému bohatství. Prakticky každý odpadní produkt či látka, jakkoliv nechutná, se v nějakém průmyslu nějakým způsobem využívá. Existují lidé, kteří chtějí velké množství amoniaku a letku. Pokud to neprodáte alchemistům, budou to nejspíš potřebovat zahradníci nebo farmáři. A když to nebudou chtít ani farmáři, není nic, doslova nic, co byste neprodali kožaluhům. Jindřich se cítil jako jediný člověk v táboře prospektorů, jenž ví, jak vypadá drahý kov, který všichni hledají. Začal vyvážet celé ulice najednou, a stále svou činnost rozšiřoval. V bohatých čtvrtí ho platili a platili dost slušně, aby si odvezl lidské noční produkty, odpady, konský trus, zbytky od stolu a z kuchyní a dokonce i psí výkali. Psi výkali? Měli ti lidé vůbec představu, kolik dávají koželuhové za nejjemnější bílý psí trus? Bylo to, jako kdyby vás někdo platil za to, že budete vyvážet tekuté diamanty. Jindra si nedokázal pomoci. Svět spěchal, až zakopával, aby mu mohl nacpat peníze. Někdo mu někde slušně zaplatí za zdechlého koně nebo dvě tuny krevet, jejich záruční lhůta už prošla tak dávno, že by jej člověk nenašel ani v loňském kalendáři. A nejúžasnější na tom všem bylo, že už mu někdo předtím zaplatil za to, aby se je odvezl. A když už nějakou věc opravdu nechtěl nikdo, ani výrobci psího a kočičího žrádla, ani koželuhové, dokonce ani sám kolík a cepicnu, pak tady byly Jindřichovy obrovské kompostové haldy po proudu řeky pod městem, kde pekelná výheň rozkladu vytvářela úrodnou zem, deset pencí za pytel, přineste si vlastní pytel, ze všeho, co zbylo, a to včetně, jak pravila šeptanda, různých polo a nelegálních podnikatelů, kteří skončili v konkurenčním boji jako druzí. Myslete na své pokojové květiny, přineste jim dárek. Průmysl zpracování starého papíru a hadru si vybudoval o něco blíže k domovu, spolu s obrovskými nádržemi, které obsahovaly zlatý základ jeho bohatství, protože to byla jediná část rodinných obchodů, o něch byla jeho žena Efekta ochotná mluvit. Šeptanda pravila, že to byla ona, kdo dal odstranit původní, nesmírně obdivovanou pamětní desku nad vězdem do Králova dvora, na ní stálo – je král – Odvoz chcanek od roku 1961. Teď tam byla cedule s nápisem Je král recyklace přírodních darů. Malou branku v obrovské bráně jim otevřel troll. Jindřich byl velmi pokrokový a prozíravý, šlo o zaměstnávání ostatních ras a patřil k prvním městským podnikatelům, kteří zaměstnali troly. Co se týče organických substancí, trolové neměli ani chuť, ani čich. Co chcete? Rád bych mluvil s panem králem, prosím. vočom Chtěl bych od něj koupit větší množství papíru. Řekněte mu, že je tady pan ze slova. Numra. Dveře se zavřeli, čekali. Po několika minutách se dveře znovu otevřely. Masakrál on vás vidět teďkom. A tak byli Mikuláš s Dobrohorem uvedeni na dvůr muže, který, jak se říkala šeptanda, sbíral a ve velkém skladoval použité papírové kapesníky, protože věřil, že přijde den, kdy někdo odhalí způsob, jak vytěžit stříbro ze suchého znosu. Po obou stranách dveří se proti mřížím svých denních klecí vzpíraly dva obrovští rotvajleři. Každý věděl, že je Jindřich na noc vypouští na dvůr. A on se ze všech sil snažil, aby to každý věděl. A případný noční vetřelec by musel být velmi dobrý sepsi. Pokud nechtěl skončit jako několik kilogramů královy speciality koželuhů v sen, exportní kvalita bílé. Král Zlaté řeky měl kancelář v dvoupatrové kůlně s výhledem na dvůr, odkud mohl přehlížet a kontrolovat kouřící haldy a nádrže svého království. Dokonce i když z něj byla větší část ukryta za stolem, byl Jindřich král obrovský muž s růžovou, matně lesklou tváří a několika prameny řídkých vlasů zčesaných napříč přes hlavu. Bylo těžké představit si ho jinak než v košili s krátkým rukávem a kalhotách na nebo bez obrovského doutníku, bez kterého prakticky nevycházel z domu. Možná to byl jakýsi způsob obrany proti pachům, které byly jistým způsobem součástí jeho zboží a tedy znakem jeho obchodu. – Brej večí, roši! – pozdravil je přátelsky co pro vás můžu udělat, jako kdybych to nevěděl. Vzpomínáte si na mě, pane králi? Začal Mikuláš. Jindřich přikývl. Vy jste syn lorda ze slova, že jo? Vy jste v loni napsal do jednoho z těch vašich dopisů o svatbě naší Dafné, že jo? O, na mojí Efy to udělalo velký dojem, že všechna ta noblesa bude číst o naší Dafné. Teď už je to mnohem větší dopis, pane králi. Jo, něco jsem o tom slyšel. Některé vytisky už se nám objevily v odpadu. Je to užitečná věcička, takže se mládencům a tě tříděj zvlášť. Přehodil se doutník z jednoho koutku úst do druhého. Jindřich neuměl ani číst, ani psát, což mu ovšem nikdy nebránilo být lepší než mnoho z těch, kdož to uměli. Jestliže mohl zaměstnávat stovky dělníků, kteří třídili odpad, pak zaměstnat několik těch, kteří by mu třídili slova, bylo to nejmenší. Pane králi, začal Mikuláš. Hlejte, já nejsem žádný pitomec, mládenci. Vím, proč jste tady. Jenže kšeft je kšeft, Víte, jak to chodí. Jenže my nemůžeme dělat obchod bez papíru. Vybuchl Dobrohor. Doutník znovu přeskočil z koutku do koutku. A vy jste? No to je pan Dobrohor, odpověděl mu Mikuláš. Můj tiskář. Trpaslík, co? Zabručel Jindřich a prohlížel si Dobrohora od hlavy k patě. Já teda proti trpaslíkům nemám to nejmenší, ale tříděj mizerně. Skřepaslíci jsou laciní, ale ti umaštění prevíti sežerou půlku odpadků. O trolové, to je něco jiného. Ti se u mě drží, protože je dobře platím. A nejlepší jsou golemové, ti dokážou třídit celý dně a noci. Ty mají cenu svých váhy ve zlatě a je to taky k sakru skoro tolik, kolik tě v dnešních dech na vejplatě. Doutník začal další pouť na protější stranu úst. Opromiňte hoši, dohoda je dohoda. Rád bych vám pomohl, ale prodal jsem veškerý papír, takže nemůžu. To nás prostě takhle jednoduše zklamete, ozval se Dobrohor. Jindřich na něj vrahl obláčkem doutníkového kouře pohled zúžených očí. Vy mě říkáte něco o zklamání. Vy asi nevíte, co je to zlatoblád, co? Trpaslík pokrčila rameny. Ale ano, já to vím, přikývl Mikuláš. To slovo má několik významů, ale myslím, že mluvíte o velké kouli bláta a mincí, jakou občas můžete najít v nějaké puklině starých kanalizačních trubek, kde voda tvořila vír. Některé z nich mívají velmi slušnou hodnotu. Cože? Vždyť máte ručičky jako slečinka. Vykulil Jindřich oči tak překvapen, že mu doutník v ústech hrozivě poklesl. Jak je možný, že to víte. Mám rád slova, pane králi. Začínal jsem jako blátoškráb, když mi byli tři, řekl Jindřich a odstrčil židly od stolu. A jednoho krásného dnes jsem našel zlatoblát. Jasný, že mi ho hned na místě sebral jeden z velkých kluků. A vy mně budete říkat něco o zklamání? Ale už tenkrát se měl nos na kšeft. pak sem seděli a poslouchali. Mikuláš mnohem trpělivěji než dobrohor. Byl to opravdu fascinující příběh a on ho dovedl správně vnímat, i když část příběhu už znal. Jindřich král jej vyprávěl při každé příležitosti. Mladý Jindřich král byl dítě odpadů, ale měl vlastní vizi. Prohledával břehy řeky a často dokonce i samu hladinu hustého proudu Anku a hledal ztracené mince, kousky kovu, užitečné kusy uhlí, jedním slovem všechno, co mohlo mít někde nějakou cenu. Když mu bylo osm, zaměstnával už další chlapce. Patřili mu celé kusy řeky. Ostatní gengy se od něj drželi dál nebo byly zlikvidovány. Sám Jindřich byl dobrý rváč a mohl si dovolit zaměstnat další, kteří byli ještě lepší. A tak to pokračovalo. Vzestup krále díky hromadám koňského hnoje prodávaného na kbelíky, pevně udusané, díky kostem, peří, kouži, kovovému odpadu, prachu a proslulým domácím kbelíkům, v nich ležela doslova zlatá budoucnost. Byla to svým způsobem historie civilizace nahlížená od Vy nejste členem žádného cechu žene, pane králi, řekl Mikuláš během jedné krátké přestávky, kdy král nabíral dech. Doutník se přemístil z jednoho koutku do druhého výrazně rychleji. Byla to známka toho, že Mikuláš narazil na citlivé místo. Zatracený cechy! prohlásil majitel doutníku. Říkají, že bych měl vstoupit k žebrákům. Já. V životě jsem nikoho o nic neprasil a o nic nežebral. Ti mají ale nervy. Ale já s nimi vyběhl. Ze všema. Nebudu jednat s žádným cechem. Já svý lidi skvěle platím. Oni vždycky stojí při mě. A nás se taky pokoušejí zlikvidovat cechy, pane králi. Ale to vy víte, k vám se přece donese všechno. Jestli nám opravdu nemůžete prodat papír, tak jsme vyřízení. O co bych to byl za chlapa, kdybych porušil dohodu? Tohle je můj zlatoblád, pane králi. A ti hoši, co mi ho chtějí vzít, jsou opravdu hodně velcí. Jindřich chvíli mlčel, pak se pracně zvedl na nohy a přešel k velkému oknu. Pojďte se na něco podívat, hoši! Na jednom konci rozlehlého dvora byl obrovský šlapací mlín, ve kterém dupali dva golemové. Kolo pohánělo nekonečný pás, procházející napříč prakticky celým dvorem. Na jeho druhém konci, nebo přesněji řečeno začátku, se pohybovala skupina trolů s velkými lopatami. Jimiž nakládali na pás odpadky z obrovské hromady, a ta zase byla doplňována vozy, které na dvůr v krátkých intervalech přijížděly. Podél pásu pak stály golemové, trolové a občas dokonce nějaký člověk. V blikavém světle pochodní pozorně sledovali odpadky, které před nimi pás unášel. Tu a tam se některý z nich rychle natáhl a sebral z pásu něco, co pak vhodil do velké nádoby za svými zády. Ryby, hlavy, kosti, hadry, papír. Mám zatím sedm různých nádob, přičemž je jedna dokonce i na stříbro a jedna na zlato. Víte, asi by vás překvapilo, kdybyste zjistili, kolik se takových věciček omile vyhodí. Cink link, lžička malá zvoní a svatební prsten prstem přijde brzo po ní. To jsem zpíval svým malým holčičkám. Věci, jako jsou třeba vaše noviny, jdou do nádoby číslo 6 nekvalitní papírový odpad. Většinu z toho prodávám Robertu Dobrlohovi v 5. a 7. boře. A on s tím dělá co? Zajímal se Mikuláš, který zaregistroval i slova nekvalitní odpad. Odrtí no všechny zbytky a recykluje je na toaletní papír. Žena se při něm zaklíná. Osobně jsem zlikvidoval překupníka. Povzdechl si očividně nevšímavý k náhlému poklesu Mikulášova sebevědomí. Víte, když tady tak někdy stojím, je pod večer, dole tedy nekonečný pás a rudé slunce ozařuje plnící se nádoby. se k tomu přiznat, hoši, že mi občas vytryskne nějaká ta slza dojetí. Abych se vám přiznal, tak já cítím slzy v očích i teď, pane, sdělil mu Mikuláš. Jo, tak abych se vrátil na začátek, hoši. Když mi tenkrát ten kluk sebral můj zlatoblád, nechodil jsem kolem a nestěžoval jsem si, chápete? Věděl jsem, že na to mám oko a tak jsem makal dál a našel jsem řadu dalších. A když se mělo své narozeniny, zaplatil jsem dvěma trolům, aby toho mládence našli a vytloukli z něj sopel na sedmi rozpůsobu. Věděli jste to? Ne, pane králi. Jindřich král upíral obláčky kouře pohled na Mikuláše. Mikuláš cítil, že je obracen na všechny strany a odhadován jako něco, co se najde v odpadcích. Moje mladší holka Hermiona se bude koncem příštího týdne vdávat. Zval se najednou Jindřich. Velká událost, Ofleru v chrám, sbor a buchvíco, zvu všechny noblesy. Moje Efi na tom trvala. Samozřejmě z nich nikdo nepřijde. Ne na svatbu Jindřicha Močky. Kometa by samozřejmě byla u toho, přikývil Mikuláš. Přinesli bychom dokonce barevné obrázky, jenže zítřkem končíme. Barevný? Máte někoho, kdo vám je namaluje? To ne, my na to máme takový zvláštní způsob, odpověděl Mikuláš a doufal přitom protivší logice, že to o to myslel vážně. Mikuláš cítil, že tady už nechodí po tenkém ledě, ale pokouší se chodit po vodní hladině. A k to by asi stálo za to vidět, zabručel Jindřich. Vytáhl z úz doutník nepřítomně se zadíval na jeho konec a znovu si smotek zasunul do koutku. Pak se kouřem znovu zadíval na Mikuláše. Mikuláš začal cítit onu podivnou nejistotu dobře vzdělaného člověka který stojí tváří v tvář skutečnosti že tomu negramotnému chlapíkovi, který ho právě pozoruje, to pravděpodobně myslí třikrát rychleji a lépe než jemu. Pane králi, my ten papír opravdu potřebujeme, řekl, aby přerušil zamyšlené ticho. Víte, na vás něco je, pane Zeslová. A podle potřeby kupuju a prodávám úředníky a vy mi nepřipadáte jako úředník. Vybudíte dojem člověka, který by byl ochotný prohrabat se hromadou sraček, aby našel důležitý prát a zajímalo by mě, proč to tak je. No podívejte, pane králi, prodal byste nám, prosím, nějaký papír za původní cenu? No to udělat nemůžu, už jsem vám to řekl. Dohoda je dohoda, už mi zaplatili. Mikuláš otevřel ústa, ale Dobrohormu položil ruku na paži. Král se očividně blížil ke konci delší linie myšlenek. Jindřich znovu přišel k oknu a upřel pohled na dvůr s jeho kouřícími hromadami. Pak, no ale tohle, o sakra, pojďte se podívat, řekl a ustoupil od okna v nesmírném rozhořčení. Vidíte ten vůz za druhou bránou? Oba viděli vůz, který stál za druhou bránou. Snad stokrát se mládencům říkal, nenechávejte naložený vozy stát takhle za bránou, teď by stačilo, aby někdo jenom potichu otevřel a šlohne vám vůz rovnou před nosem, ani si toho nevšimnete. Mikuláše napadlo, kdo by si troufl ukrást něco králi zlaté řeky, vlastníkovi všech kouřících hromad vznikajícího kompostu. O Je to poslední čtvrtina celkové objednávky cechuriců, oznámil popuzený Jindřich jen tak mimochodem. O musel bych je vrátit peníze, kdyby mi někdo ten papír ukrat z mýho vlastního dvora. A asi bych měl upozornit předáka. Je v posledních dnech nějak zapomnětlivý. Myslím, že bychom měli jít, Mikuláši, prohlásil Dobrohor a znovu chytil Mikuláše za paži. A proč? Vždyť jsme se ještě ani. Jak bychom vám to mohli oplatit, pane králi? Řekl Drpaslík a vlekl Mikuláše ke dveřím. O družička na sobě bude mít o denil a tě to, co je to? Odpověděl mu král zlaté řeky. Jo! A jestli od vás do konce měsíce nedostanu 80 dolarů, zjistíte, že jste se dostali rovnou do prostřed. Doutník se přesunul z jednoho koutku do druhého ošklive šklivejch a hlavou dolů. O dvě minuty později už výjížděl vůz se skřípěním ze dvora. Sledován neuvěřitelně lohostejným pohledem trollýho předáka. Ne, to není krádež, zdůrazňoval už po několikáté dobrohor a potřásl opratěmi. Král vrátí těm smradům jejich peníze a my mu zaplatíme starou cenu. Takže budem všichni šťastní s výjimkou informátora kdo se o něj stará. Mně se hrozně nelíbil ten kousek o tom, jak hluboko by jsme byli v Maléru, zabručil Mikuláš. Já jsem mnohem menší než ty, mládenče, takže bych se ztratil cestou nahoru. Už klíbil se trpaslík.